Az NTK stadionban a miniszterelnököt kifityülik. Ez meglep. Ilyen eddig nem nagyon volt. A miniszterelnök az utóbbi időben először szembesül azzal, hogy egy nagyszabású rendezvénye megjelenése nem vált ki lelkesedést. Nem sokkal később kapom a hírt, ertart előadást a b rendezvénye. rendezvényen. -e hallom, hogy a visszafogottságáról híres ember ilyet vállal. Érlelődik valami. Szabadul, délután a Vörösmarti téren herbatag az ellenzéki program. Kevesen vannak, de ilyen kínálatra miért is lennének többen? Mellettem éj elszánt. Holnap ki kell menni, és sipolni kell. Férje ugyan nem így gondolja, mert mégsem helyes dolog másokat korlátozni egy rendezvény hallgatásában, de meggyőzte őt, hogy nincs más lehetőség. Mára itt idézve, egy nép mondta, elég volt. Sokan lesznek. Legyek nyugodt. Engem is meggyőz. Amúgy sem kell hozzá túl sok. A székely zekét fogom viselni, az a ruha kifejez valamit abból, amit gondolok. Nem fogadom el, hogy kisajátítsák a kultúrámat. Otthon előszedem az eddig még egyszer sem használt sípom. Sajnos csak egy van. Az utcasarkon találkozunk a többiekkel. A Moszkva téren még jönnek páran. Nő bennem a feszültség. A metróban először nincs nagy tömeg, de látszik, hogy sokan tartanak egy irányba. A Kossuth tér már tele van. Csak egy mozgó lépcső meg felfelé. Aggódom, hogy mindent lekésünk. A sípot néha megtabaggatom a kabát alatt. Jó érzés. Az már kevésbé, hogy nem tudom eldönteni, kinek a tömege, amely körülvesz. Fent tanács válunk. Az egyik helyen kordon van és beeresztés. Bennünket nem engednek. a kiderül, sokkal jobb is így. Már a kiáratnál is hallani, hogy a Nagy Imre Szorvornál égtelen fügykoncert megy. Vajon kik lehetnek? Talán jobbikos, akik szintén tüntetni jöttek a kormány ellen? Milyen jó lenne? Írja a bevetés című írásában Ungvári Krisztián 2017. január 10-e 18.41 perc. Nem tudom megállapítani, hogy kik lehetnek, mert befordulunk a földművölésügyi minisztérió árkágyai felé. Irdatlan tömeg. Szorosan állunk, és először azt mondom, maradjunk itt. Valahogy szóváltás kerekedik az osszorongó tömeg néhány tagjával, és én megmondom, hogy sipolni jöttünk. Többen fenyegetnek, hogy söpörjünk el, ha nem akarjuk, hogy betörjék a pofánkat, vagy lenyomják a torkunkor a sípot. Nem mondtam, de a műsor 12 éven oliaknak nem való. A fölöttések igen korlátozott mértékben. A szabadpolitikai véleményilvánításra hivatkozom. Egy férfi odaszól, hogy biztos drogosok vagyunk, és Üász Péter küldött. Válaszolok, hogy hol látja rajta a füvet. Néhányan körülöttük nevetnek, még a férfi is. Aztán újabb beszólások és visszavágások. Zé, aggódni kezd. Menjünk el innen, ez nem jó hely, nincs senki, aki kiállna mellettünk, vagy sipolna. Letorkolom. A Budapest-Ostroma idején a magyar csapatoknak parancsoló Hindi Ivánt idézem, aki csügged, felkoncoltatik. Noha sejtem, hogy Zének igaza van. Végül aztán mégis elindulunk az árkádok alá, ott még nagyobb szorongás, nagyon lassan mozdul a tömeg. Mi lesz, ha itt beszorulunk? Innen nem is hallani a sípot, nem beszélve arról, hogy ha valahol, akkor itt biztos agyon fognak taposni. Végre kijutunk az Alkotmány utcához. A tömeg itt már szellősebb, és hallani, hogy a Kossuth szobor környékén sípolnak. Közben megy valamilyen műsor, de nem tűnik úgy, hogy bárkit is különösebben érdekelne, holott nagy kivetítőkön látható. Bizonyára mindenki várja a vezért. Egyszerre csak F észrevesz, hogy az utca áll M, aki a babysitterünk, és akit úgy szerettünk, mint a legközelebbi rokonainkat. Én is meglátom. Ránk mosolyog, mint akik a többséghez tartozunk. Úristen, mi lesz itt, ha megtudja, hogy mi ellentüttetni jöttünk? Tűnjünk egy gyorsan. Most ijedünk meg először igazán. Gyorsan felszívódunk. Végül a Néprajzi Múzeum előtt nem messze az alkotmány utcától állunk meg. A hely biztonságos. Itt nem nagykunk sipolni, de nem is hallatszik elég messzire. Látszik, hogy távolabb kordon van, a mögött nagyobb sípoló társaság, de ez nem vonz. A társaság ketté szagad. Két bátor lány és még egy pár velem jön, Zé és a többiek pedig a Rákosi által pessimista mi volta miatt lecserélt és nem még visszahelyezett kosut szoborcsoport felé távoznak. Bár nem értem, miért nem maradnak velünk, nem is nagyon érdekel már. A tüntetés résztvevője akarok lenni, nem egy csarokban koksolni. A véleményemet akarom kifejezni úgy, hogy azt azok is hallják, akiknek ez nem tetszik. Sejtem, hogy a sipolás nem marad reakciók nélkül, de már nem izgulok. Írja Ungvári Krisztián a bevetés címírásában. Furcsa mód egyszerűen nem jut eszembe, hogy mi történhet majd, holott a téren ebből már lehetett látni példákat. Egyre nyugodtabb leszek. Szelősen állunk, nem a másik ember nyakába fog sipolni. Meglátom K-t és X-et közvetlen mellettünk egy-egy kamerával. Udasúgom a lányoknak, a kamera védeni fog, nem történhet nagy baj. Ettől végleg megnyugszom. Az árkádok alatt rosszabb lenne a helyzet. Néhány perc eltelik, aztán megjelenik a tribünőn a vezér. Felcsotlan a taps, de a sípözön és az ordítás is. Vajon mit lehet hallani ebből elől? Én is előveszem a sípot, teljes erőből fújom. Nem tudom pontosan, hogy meddig tart, de mozgósulnak az ellenünk tiltakozók. Legtöbbjük megette már a kenyere javás, sokan szeretetreméltó jelenségek lennének egy másik szituációban. Itt most nem azok írja Ungvári Krisztián a bevetés címírásában. Egy pasas eg, ugrik elém, és azt ordítja, hogy bunkó vörös fasizták vagyok, jön egy másik, az is valamit ordít, közben ugrál. Elszégyellem magam, mert először elkezdem vezényelni neki, hogy ütemre ugráljon, és vele üvöltöm ugyanazt. <kül> Ezt nem kellene. Szerencsére hamar végez, tovább megy. Közben nem tudom, mi van a lányokkal, tőlem jobbra állnak, fütyülnek, őket is támadják. Az ordításban csak az észlelhető, ami egy tíz méteres körön belül van. Kicsit aggódom értük, de nincs erre idő, mert mások fordulnak felém, és ordítani kezdenek. Kivételesen egy fiatal férfi többször elmegy mellettem, és farcot vágva direkt a lábamra tapos, de nem mond semmit. Szerencsére nem rúg. Mit gondolhat magában rólam? Milyen jó, hogy vannak kamerák. Tőlem nem vesz időnként hirtelen meglóduló emberek, dulakodások, valakit kiemelnek. Egy helyes fiút valaki zászlóval nagyon fejbevert, mert sípolt. Eddig megúsztam. Írja Ungári Krisztián a bevetés civilírásában. Úgy érzem magam, mintha 1944-ben az Omaha-partszakaszon lennék a partra szállás közben, egy melyik oldalon, az most tök mindegy. Többen jönnek felém, nekem folyamatosan sípolnom kell, néha töltök, akarom mondani, abba hagyom, hogy levegőt vegyek. Ekkor, ahelyett, hogy kifújnám magam, pár szóval magyarázni próbálom a körbejűlteknek, hogy miért csinálom ezt. Nem mindig adekvát a válasz, például akkor, amikor azt ordítja egy hívő az arcomba, hogy mit szólnék, ha a fiam temetésén mások sípolnának. Azt kellett volna mondanom, hogy annyit lopott volna, mint ezek, akkor tegyék nyugodtan. Ennek az írásnak a felolvasása nem jelenti azt, hogy minden részletével egyetértek, de fontosnak tartom. Ungári Krisztián a bevetés. Természetesen előjön a holokauszt is, hogy azbezzeg nem szabad zavarni, és hogy elrontjuk az ünneplést, amihez nincs jogunk. Többen kiabálják, hogy nagyon csalódtak bennem Szóval az olvasói, erre számíthattam. Mennyire vicces ez, hiszen nekünk egy oldalon kellene lennünk, ha nem csak néznének, hanem látnának is. A szólásszabadságról mondok pár szót, és a politikai véleménynyilvánításról, meg arról, hogy a kormány meghalmisítja 1956-ot. Majd újra fújjam a sípot. Közben egy apró hölgy üvölt velem, és lengyel zászlóval csapkod felém, az oromhoz elég közel, írja Ungvari Krisztián a bevetés című írásában. Előjön a migráns simogatás, amire közlöm, hogy a cikket írtam a határok lezárása érdekében. Hatása annyi, mint az ízó lapra eső vízcseppek. Műveletlen parasztnak neveznek, amin először megütődöm, és azt orszítom, hogy a Magyar Tudományos Akadémia doktora vagyok. Aztán rájövök, hogy mennyire nevetséges a reakcióm, és a kérdést nem bolygatom tovább. Inkább sípolok tovább. Nem meglepő módon a helyzet tökéletesen alkalmatlan a kommunikációra. Egy magas szakállas ember kétszer is rám betűnik, hogy kicsavarja kezemből a sípot. Ügyetlen. Ezt nem veszik el tőlem csak akkor, ha törnek, zúznak, vagy akkor sem. Nem is sikerül neki, visszalököm és leordítom, hogy nem eljön hozzám nyúlni. Egy másik férfi, aki nem sípol, leszerel egy támadót. Közben véletlen engem lök meg. Rám pillant azt mondja, bocsánat, védeni akart. Sípolok. Majd szünet, és újra néhány szó, közben szidalmaznak. Végül is érthető. Egyszer csak baloldalról valaki ökölel a homlokomra csap, meglepődő fájdalmat nem érzek. A velurkabátos alak előttem lehajol és elfut. Először utána ugranék, de eszembe jut, hogy nekem itt van a szolgálati helyem. Egyébként sem önpíráskodhatok. Azt viszont tudom, hogy lesz, ami lesz, addig maradok, amíg mozogni tudok. Érzem, hogy folynik ezt a homlokomról a vér, azonnal kamerák ugranak rám, szinte teljesen körbevesznek. Sipolok tovább. Írja Ungvár Krisztián a bevetés című írásában. Az ellenséges idősebbek közül többen szólnak, törölje meg az arcom. Egyikük vagy talán más is, zsebkendőt nyújt. Elhárítom. Ha már folyik, akkor folyék. Erre elkezdődik a szidás, hogy direkt csináltam, és szemét provokátor vagyok. Elég szánalmas, szerencsére nem tudok röhögni, vármint azért szerencsére, mert a helyzet így is túl groteszk. Csak annyit mondok, hogy minek tüntessem el arcomról annak nyomait, ami engem minősít. Sípolok. Lélegzet vétyelni szünet, töltés, megint sípolok. Szorosan mellettem ismeretlen civilek. Nem törődöm velük, de feltűnik, hogy nem nyilvánítanak véleményt. Nyilván védenek. Kik lehetnek? Elég rossz helyzet, mert nem tudok úgy sípolni, hogy ne legyek túl hangos nekik, ugyanis rám zárkóznak, de nem bántanak. Az egyik velem kiabáló éltese férfi szimpatikus, milyen kár, hogy nem lehet itt normálisan beszélni. Csak annyit tudok mondani neki, hogy értse meg. Nekem most ezt kell tennem, mert így tartom helyesnek, és sajnálom, hogy ezzel zavarom. Jut. Írja a bevetés cívásában Ungvári az RTL Klub egyik riportere, az RTL riportere egy levegővételnél kérdez, miért ütöttek meg. Azt válaszolom, hogy a véleménye miért, de ezt vállalni kell. Veréssel nem hallgattatnak el. A kamerák visszahúzódnak, közben a vezérbeszéd, de csak utólag tudom, hogy épp Brüsszelt hasonlítja Moszkvához. Mindegy, mert ahol állok, óriási a hangszavar. Többen jönnek kérdezni, mindenkit megnyugtatok, nincs semmi bajom, ez meg még negyed órán át. A beszéd végén a tömeg havarosan oszlani kezd. Rájövő fogalma mi van a lányokkal. Elszédjele magam és megijedek. Szerencsére megvannak. Oda megyünk a Kossuth szoborhoz. A többség még valami levezetést szeretne, beülnének valahova. Nekem nincs kedvem. Szorongani kezdek, szóba fogja -e állni velünk, M, aki gyermekeink annyira szeretnek. Hirtelen fáradtnak érzem magam, kával hazamegyek. Útközben szomorúak vagyunk és inkább hallgatunk. Otthon, miközben a gyerekek ugrálnak körülöttem, és egyikük meggyújt egy egész gyufásdobaszt az íróasztalomon, megírom a Facebookra a szolgálati közleményt. Zé is hazaérkezik. Megbeszéljük, hogy az ügyben belföldön nem adok interjút. A téren másokat is megvertek, én még szerencsésnek nevezhetem magam. A Facebook elképesztően pörög, gyalászkodó bejegyzések tömegét követik az aggódó és bátorító sorok. Elmegyek a kórházba a ahol úgy fogadnak, mint egy régi ismerőst. Tudta, hogy benne van a hírekben? Kérdik a traumatológián. Hálát érzek, hogy kedvesek. Este nem tudok aludni. A gyűlölködő sorok a legrosszabbak. Másnap reggel én megyek az Oviba a gyerekekkel. Csodálatos érzés, amikor ülnek az ölemben, és közelről láthatom az arcukat. A nap legjobb része. Az egyik óvónő megismert, látja a szemem, rám mosolyog. Majd otthon az idő nagy része a Facebook bejegyzések olvasásával és megválaszolásával telik. Fontosnak tartom, hogy még a legalpádibb ember is kapjon választ. Tapasztalatom szerint százból ból legalább 2-3 megszeridül. Amikor kimegyek a városba, többen jelzik pillantásukkal együtt vannak velem. Este találkozunk emmel, a baby Szerencsére nem haragszik rám. Megkönnyebbülök. A következő napok nehezek. Kedden már jól alszom. Az egész, amit átéltem, mintha a táborban gyakorolt éjszakai kumbantós játékokra emlékeztetne, írja a bevetés című írásában Ungvári Krisztián, amelyet az alábbi mondatokkal zár. Ott is ilyen sérüléseket lehetett kapni, sőt, még sokkal különbeket is. Különbség azért, hogy a barátaimtól. Talán egyszer a téren velem perlekedő nálam korosabb hölgyek és urak is azok lesznek. 9 perc múlva lesz reggel 8 óra ez a Kejfej Minden, amit az tudni kell, vagy érdemes, a Hallgatók és Fialajános műsora. Elérhetőségem 0679.300.995 és 0679.300.996. Minden nap kísérleti műsor, minden nap utolsó adás, minden nap, minden nap. 2017. január 10 e 14 óra 19 perc A rezsicsökkentéssel ma 25-30 kal olcsóbban fűtenek az emberek, mint 2010 előtt, mondta német Sziláda Fidesz frakcióvezető helyettesek keddi budapesti sajtótájékoztatóján. A politikus ezért jó döntésnek nevezte a négy évvel ezelőtt kezdett csökkentés, Jelezte 2002-2010 között a Megyes a Gyurcsány és a bajnai kormány alatt 15-ször emelkedtek az energiárak, a lakossági gázára a háromszorosára, a villanyé a kétszeresére nőtt. A hatósági árak pedig jelenleg a demokratikus koalícióban politizáló Molnár Csava energiaügyi miniszterség alatt emelkedtek a legmagasabb, jegyezte meg. Ha most rajtuk volna, akkor nem számítana, milyen hideg van, az árak továbbra is kúsznának föl, fogalmazott Német Szilárd tegnap. Az nem újdonság, hogy a baloldal támadja a rezsítő csökkentést, az intézkedés meg kellett védeni a brüsszeli bürokráciától és a sorosgyi, magyar származású amerikai üzletember által támogatott olyan álcivil szervezetektől, mint például az Energia mondta tegnap Német Szilárd. A Fidesz Frakció vezető helyettese felidézte, hogy a Magyar Szocialista Párt, a Demokratikus Koalíció az együtt és a pártbeszéd politikusai is bírálták a rezsökkent. És közül például az utóbbi párthoz tartozó karácsony Gergely Zuglói polgármesternek is cúria a szemét a rezsökkent, és mondta a kormánypárti képviselő, aki megjegyezte, hogy a napokban éppen zuglóban fagyott halára két hajléktalan. A hatósági ár megszüntetésével kapcsolatos brüsszeli elképzelésekre kitérve német szilárd arról beszélt, hogy a terv nagy német energiacégek versenyelőnyének megtartásáról szól. Szerint egyébként a Paksi atomerőmű bővítését is azért kritizálják, sokan, mert így Magyarország önállóan tud energiát termelni, és hozzá külföldi tulajdonú, és nem kellenek hozzá külföldi tulajdonú energiaközetítő cégek. A Fideszes politikus kérdésre közölte, hogy Magyarországon a hatósági energiaár harmadával alacsonyabb, mint a piaci, azt is kijelentette, hogy mind az ipar, mind a lakosság energiaigényét ki tudják szolgálni. Azzal kapcsolatban, egy hétfőn a jobbik azt közölte, feltörték egy irodájukat a képviselői irodáházban, Nemes Szilád azt felelte, mostanra kiderült, hogy ez kacsa. Némes Sziládot megkérdezték arról, hogy a hírek szerint törvényjavaslat készül a civil szervezetek vezető tisztségviselőinek vagyonnyilatkozat tételi kötelezettségéről. Erre reagálva úgy fogalmazott, a soros birodalom szívélyeit azért tartják fenn, hogy a globális nagy tőkét és a politikai világát átnyomják a nemzeti kormányok fölött. Példaként beszélt az illegális bevándorlással kapcsolatos magyar kormányzati álláspontról, amelyet ezek a civil szervezetek ezerrel támadnak, ami szerintem megengedhetetlen. Ezeket a szervezeteket minden eszközzel vissza kell szorítani, és azt gondol, hogy el kell innen takarítani. És most ennek úgy érzem, eljött a nemzetközi lehetősége Donald Trump amerikai elnöki választásával, mondta Német Szilárd. A törvényjavaslatról szóval jelezte, hogy minden éjjel támogatni fog a Fidesz frakció. A szóban forgó tervezett célja, hogy tisztállásunk tette hozzá Magyar Táviratiroda. Ma a 2017. január 11-e van, és szerda a pontos idő 5 perc múlva lesz 8 óra. Jó reggelt! Elhangzott itt az előbb egy beszélgetés, hogy Német Szilád vajon mennyire felős, felelős, vagy nem felelős, hogy a postás, vagy nem a postás. Azért, azért ez nem az a helyzet, amikor a katona parancsot cselekedik. Német senki nem tart pisztoltaumokkal, hogy ezt csinálja. Tehát azt gondolom, hogy Német felelőssége nagyon nagy. Én ezt értem, csak az a kérdés, mind abban, amiről most beszélgettünk, hogy Német Sziládnak a jelentősége, vagy ami elhangzott. Pontosan ugyanazt kérdezem öntől, mint az előző hallgatóként. én azt gondolom, melyiknek van nagyobb? Nyilván elméleti sikónak... Elnézést, melyiknek van nagyobb? Hát valószínűleg a, a mögött elévő. Akkor miért Németh Szilárdról beszélgettünk hát. már másodszor? Mert még ő is felelős. Uh -huh. Nagyjából a tartunk, a Mávnál... A meg a hidegről. Ez nem egy PISA felmérés, de úgy látom, hogy megértési nehézségek vannak. Nem olvasási. 0679.3995 és 06 3996, ma 2017. január 11-én, szerdán 4 perccel 8 óra előtt. Minden nap kísérleti műsor, minden nap utolsó adás. Minden nap utolsó csöpp. Minden nap utolsó esély. Derült alatt, mínusz 5 6 7, maradj talpon fogban. 0670 és 0670 Egy hosszabb vagy két rövidebb telefon még belefér. Eddig elhangzott Radnóti Sándor a csat előtt megfújt takarodó egy magyar közlemény, Ungvári Krisztián a bevetés, és még egyszer ugyanaz a magyar közlemény. Jó reggelt! Jó reggelt! Az úr kedvencben a gyur gyurcsány vonaplakát. Nem tudtam elolvasni, hogy ki az elkövetője, aztán van rajta egy nagyon nagyon kis szöveg. Ha valaki látja, akkor azt mondja már, hogy ilyen a készülvállaltad, de gratulálok neki. Ezért. Jó reggelt, hát Péter! Kettőt mondanék, az egyik, tökéletesen egyetértek, Fedet, hogy itt németül lehet egy postás. Raddoti Sándor írás egy tökéletes látlet a helyzetről, meg a jövőképről. Itt csak egyetlen dolog van, amit én mondanék, és ez neked nem fog tetszeni, hogy nekem ez az egész tetszik. Én itt jól érzem magam ebben a dologban, van. Akkor hogyan lehet, hogy egyszerre tetszik, és egyszerre igaz Raddoti Sándor leírása? Mert egy látlet, olyan tökéletes látlet az, mint egy sebész professzor egy operáció előtt. Ez így van, az, amitől leír, az így van. A a jövőképe is, tehát hogy egy takarodott, ez egy takarodóféle csata előtt. Én ezt értem, de ő egy betegséget ír le, neked meg a betegség tetszik. Ezt majd magadban azért old fel valahogy. Ő egy betegségről ír, amelyel szemben nem talál jelleg legyőzőt, és e fölötti sajnálkozásának ad hangot. Ha a diagnózis a jó, akkor neked tetszik ez a betegség. Ezzel számoljál magadban. Egy perc múlva lesz nyolc óra, ha valaki most telefonál, még szót kaphat, ha nem... Itt? És most, Közéleti Háttérmagazin. Főszerkesztő Fiala János. Civil activists fear new crackdown in Hungary after Trump election. Robert Tate. 10th of January. Foreign-backed civil society groups in Hungary, including those founded by the billionaire liberal philanthropist George Soros, feared they could become the target of new crackdown from a populist right-wing government, evident by the election of Donald Trump. The Hungarian government is planning to force non-government organization leaders to declare their personal assist in the same ways as MPs and public officials in what has been described as an intimidation of civil society. The proposal is scheduled to go before Parliament in April according to the new published 2017 legislative agenda. Bárki, aki egyébként uh, ennek a törvénytervezetnek a szövegét elküldi, nekem azt próbáltam a parlament írományok oldalán megtalálni, de nem sikerült. The move is seen as the latest step in campaign by Viktor Orbán, the prime minister, to transform Hungary into a self styled illiberal state, which has prompted a course of international criticism that democracy is being eroded in a country which joined the European Union in 2004. Orbán has already faced widespread condemnation over moves allegedly designed to muzzle press freedom and cultural judiciary independencies since his Fidesz party took power in 2010. Some civil activists fear that while the prime minister has previously criticized civil groups as paid political activists attempting to promote foreign interests, Trump's forthcoming integration as U.S. president could create an opportunity for more focused onslaught. As a consequence of the election of Donald Trump, Orbán definitely feels that one of the only two international players, the U.S. and EU, who care about NGO situation in Hungary is now on his side because Trump is a fierce opponent of George Soros, said Peter Krakow, senior associate in the Budapest-based Political Capital Institute think tank, one of about 60 Hungarian groups to receive grants from Soros Open Society foundations. Orbán expects that if he attacks Soros-founded NGOs this year, the U.S. State Department and U.S. Embassy in Budapest won't defend them in the same way as before. Hungary was named in a 2014 speech by Barack Obama, as one of several countries guilty of endless regulations and overt intimidation of civil society, which has said which he said was part of a campaign to undermine the very idea of democracy. Such criticism is less likely from Trump, whom Soros, a financial backer of Hillary Clinton, in the recent U.S. presidential election has branded would-be dictator. Orban paid homage, To Trump in a recent interview in which he also singled out Hungarian-born Soros, predicting that the coming year would be about the expulsion of George Soros and the forces symbolized by him. In every country, they will want to displace Soros. Orbán told the 888.2 website this can already be seen in Europe. They investigate where they the money comes from. What kind of intelligent connections there are, which NGOs represent, what interests? Ironically, Orba received an open society grant himself to study politics at Oxford University, Pembroke College, in 1989. There is an expectation by Mr. Orbán that there will be more space for the Hungarian government to carry out measures that, in our view, hamper democratic governance and the rule of law," said Marta Bardovi, the co-chair of Hungary's Helsinki, Helsinki Committee, a human rights NGO. The Trump administration adds to that. Orbán also believes. There will be governments or political parties in power in France, the Netherlands and Germany this year that could strengthen Hungary's position and view within in the, EU, in the EU. Orbán's government previously clashed with the NGO sector in 2014 when police raided three groups part-founded by Norway grants set up by the EU and Norway, Iceland and Liechtenstein to fund projects in less developed European economists. Some organizations had their tax numbers frozen, effectively crippling their ability to function. Civil society leaders fear similar bureaucratic obstacles in the future could hamstring groups that play a leading role in highlighting official corruption, defending refugees and migrants, and promoting human rights. It's worrying for us and for our clients, said Stefania Koproncai, the executive director of hungary civil liberties union which received about half of its funding from soros grants in 2015 if these administrative requirements have the purpose of steering us away from our true mission that's a problem it's a trend we see around the world that repressive governments applied against organizations like ours for example in russia or egypt If we have to submit a financial report, every three or six months we don't have the capacity to deal with it. At the same time, the information will be used by the government to defame civil society organizations and show that they are found from abroad. Chris Stone, Chris Stone president of the Open Society Foundations, insisted The organization would continue to work in Hungary despite government opposition but admitted the matter could become an EU test case. It's not yet but let's see what Europe does if the situation in Hungary deteriorates, he said. That's a question for the whole of Europe. The Guardian sought a comment from Orbán's official spokesman, but there was no response by the time of publication. Ez az írás jelent meg a guardian azt megelőzően, hogy német szilárd megtartotta volna sajtótájékoztatóját. 2017. január 10-e, 14 óra 19 perc. A Guardian cikke az január 10-ei. A rezsicsökkentéssel ma 25-30%-kal olcsóbban fűtenek az emberek, mint 2010 előtt mondta német sziláda Fidesz frakció vezetője, és a keddi budapesti sajtótájékoztatóján. A politikus ezért jó döntésnek nevezte a négy évvel ezelőtt kezdett rezsicsökkentést, jelezte. 2002 és 2010 között a megyesi, a gyorsány és a bajnai kormány alatt 15-ször emelkedtek az energiállak, a lakossági gázára a háromszorosára, a villanya kétszeresére nőtt. A hatóságjára pedig a jelenleg a DK-ban politizáló Molnásoban energiaügyi minisztérium alatt emelkedtek a legmagasabban, jegyezte meg. Ha most rajtuk múlna, akkor nem számítanak, ha most rajtuk mulna, akkor nem számítanak, milyen hideg van, zárok továbbra és kusztának föl, fogalmazott Némes Szilárd. Az nem újdonság, hogy a baloldal támadja a rezsicsökkentést, de az be kellett védelni a brüsszeli bürokráciától és a hogy magyar származású amerikai üzletember által támogatott olyan átszívi szervezetektől is, mint például az Energia. a Klub, mondta tegnap. Az olvasási nehézségekért folyamatosan elnézést. A Fidesz frakció vezetőjétese hogy az MSZP, a DK, az együtt és a párbeszéd politikusai is bírálták a és közül például az utóbbi párthoz tartozó Karácsony Gergely Zuglói polgármesternek is szúrja a szemét a csökkentés. mondta a kormánypárti képviselő, aki megjegyezte, hogy a napokban éppen Zuglóban fagyott halára két hajléktalan. A hatóságjel megszüntetésével kapcsolatos brüsszeli elképzelésekre kitérve Némesz arról beszélt, hogy a terve a nagynémet energiacégek versenyelvényének megtartásáról szól. Szerint egyébként a paksi atomerőmű bűvítését is azért kritizálják sokan, mert így Magyarország, ön, mert így Magyarország önállóan tud energiát termelni, és nem kellene hozzá külföldi tulajdonú energiaközvetítő cégek. A Fideszes politikus kérdések közölt, hogy Magyarországon a hatósági energiár harmadával alacsonyabb, mint a piaci, azt is kijelentette, hogy mind az ipar, mind a lakosság energiági ki tudják szolgálni. Azzal kapcsolatosan, hogy 70 a jobbik azt közölte, feltörték egy irodájukat, a gépviselői irodáházban Néves Szilárd azt felelte mostanára kiderült, hogy ez kacsa. Német Sziládot megkérdezték arról, hogy a híreg törvényjavaslat készül a civil szervezet vezetői tisztségviselőinek panyúnyilatkozattételi kötelezettségéről. Erre reagálva úgy fogalmazott, hogy a soros birodalom álciviljeit azért tartják fel, hogy a globális nagy a politikai korrektség világát átnyomják a nemzeti kormányok fölött. Példaként beszélt az illegális bevándorlással kapcsolatos magyar kormányzati álláspontról, Ahelyett ezek a civil szervezetek ezzel támadnak, ami szerintem megengedhetetlen. Ezeket a szervezeteket minden eszközzel vissza kell szorítani, és azt gondolom, hogy el kell innen takarítani. És most ennek úgy érzem, eljött a nemzetközi lehetősége. Donald Trump amerikai elnöki választásával mondta. A törvényjavaslatról szólva jelezte, hogy minden ilyet támogatni fog a Fidesz frakció, a szóban forgó tervezett célja, hogy tisztán lássunk hozzá. Magyar távirati És az volt a kérés, hogyha valaki látja ezt, mert az írományok oldalon, nem láttam a parlament honlapján, akkor, hogyha nekem, megköszönöm dörö.fi alajános gmail.com 490 0670, 9300, 995, és 0670 9300, 996, ma 2017 január 11-én szerdám derült alatt 5-6-7 maradj talpon 8 fokban minden nap és műsor, minden nap utolsó adás. Egyszer élünk, vagy legalábbis egyszer biztosan. I'm sure. írja valaki, aki nem több, hogy kicsoda, hogy plakáta kihelyező a CÖF, mint civil szervezet. Egy 418, meg egy óra. 0679300995 és 0679300996. Ungári Krisztián a bevetés. Radnóti Sándor, a csata előtt megfújt takarodó. Guardian, civil activists fear new crackdown in Hungary after Trump election. Végül, de nem utolsó sorban, Német Szilárd eltakarítaná a Soros Birodalom ácidejeit, Magyar Távvidéki Oroda. Mi a helyzet? Um, ne, hát nem lehet időben és évben visszamenni, de azért, hogyha a H.V. újságíró megkérdezte volna a Német Szilárdot, hogy a Csőföld mit szól, mint civil szervezet, azért kíváncsi lennék az őszinte véleményére. Pontosan, az tud, az... pontosan tudod. Hogy válaszolna-e? Igen. Nem, hogy válaszolna és hogy mit mondan, közben a kérdés természetesen ettől függetlenül föl kell tenni. Hát én is csak a kérdést tettem fel és mindenki válaszolhatja. Mindaz, és ez a tévedés minimális kockázatával mondom, ami ezen a héten történt, vezet oda. Hogyha nem tévedek, akkor a Fejér megyei hírlap Orbán inkterjúját meghegkelő akárkit sokan hősnek tekintik. Amikor a kognitív diszonancia tűnik normának, akkor hirtelen a normálisból válhat kognitív diszonancia? Lehet, hogy a fejeteiről azért nem kell a hégelt állítani, mert nem is a feje tetején áll. Hogy minden csak nézőpont kérdése. Hogy az, amire éveken, majdnem évtizedeken át utaltam, hogy a Babszínházban ugyanazokat az élményeket éltük meg, lehet, hogy ez az evidencia is szétfoszlik. 0679.3995 és 0679.3996, ma 2017, január 11 e szerda van és 5 perccel múlott negyed kilenc. Minden nap kísérleti műsor, minden nap utolsó adás, minden nap utolsó esély. Az utolsó fél órában már nem olvasok semmit, sem beleértve, hogy az utolsó fél óra csak akkor lesz fél óra, hogyha bárki előkerül, mindaz, amit ma az árbuszkosárban el akartam mondani, az alábi írással megtörténik. Teljességre ugyanúgy nem törekedtem, mint korábban Csalózki köszönöm, hogy a Tetsz Halotti állapotból ezen a héten már ki tudja hanyadik alkalommal visszahozta a rádiót. Bár a 2018-as országgyűlési választásokig van még majdnem másfél év a legtöbb nagy politikai párt lassan elkezdi a felkészülést a következő parlamenti választásokra kialakítja a politikai stratégiáját és a kampány Noha a demokráciában a választások rendszerint legalább két, de leginkább több esélyesek. A 2018-as magyarországi országgyűlési választások kimenetele a jellegi tudásunk alapján meglehetősen egyesélyesnek tűnik, és eléggé biztosra lehet venni, hogy azt Orbán Viktor vezetésével a Fidesz fogja megnyerni, akár két többséggel. Miért? politikai értelemben jelent nincs nála tökéletesebb alternatíva a magyar politikai és államférfiúi palattán. Ha egy kicsit részletesebben elemezzük a helyzetet, akkor az alábbi válaszokat kapjuk. Miért Orbán Viktor nyeri a 2018-as Magyarország gyűlési választásokat? Először Orbán Viktor uralja a fidesz és a Magyar Társadalom politikai, gazdasági, kulturális szegmensének minden fontosabb területét és jelenleg nem nagyon van olyan része Magyarországnak, amely az elmúlt hat évben ne volna Orbán irányítása alá, az alábbi cikk felolvasása sem jelenti azt, hogy a cikk teljes tartalmával egyetértenék. Legfeljebb olyan területekről beszélhetünk, ami még nem került a felügyelete alá. A hatalmi állapot tökéletesen zárt fenntartásához a rendelkezésére állnak az állami erőszakszervezetek, rendőrség, hadsereg, a félállami erőszakszervezetek, polgári körök, civil szervezetek, az állami igazság és jogszolgáltatás, ügyészségbíróság, alkotmánybíróság és a média csak nem egészen. Mivel Orbán kezeli az államszervezetet, semmilyen legális vagy illegális kezdeményezés nem valósulhat meg ellene, kiváló politikai érzékel mindent az irányítás alatt tart. Kettő. Másodszor. Orbán Viktor a magyarországi médiumok bekebelezésével gyakorlatilag teljes körű kormánypropagandát képes a valamennyi csatornán folytatni. A televíziók, közszolgálati tévék, k TV2, EhoTV, a nyomtatott napilapok magyar idők magyar hírlap, demokrata heti válasz, riposz, lokál közelmúltban, a Fideszes körbekerült megyei lapok, az online országos és megyei hírportálok, a blogok mind egyfajta üzenetet küldenek a Fideszes választók és a még nem Fideszes választók felé. Csak a Fidesz politikája megfelelő Magyarország számára mindenki, aki ezzel szembe helyezkedik, az haza és nemzetáruló liberális kommunista bolsevik. Orbánnál van tehát az adó a által fontosnak tartott témák közlésére, a vélemények irányítására. Mi történik ezzel szemben a nem Fideszes médiumoknál? Nincs egységes üzenet, nincs egységes politikai irányvonal, mindenki szabadon arról ír, amiről éppen szeretne. Így történhet meg az, hogy az egykori népszabadságban vezércikben vonják kérdőre döntéseit az MSZP-s képviselőt, vagy más baloldali ellenzéki kezdeményezés figuráznak ki. A baloldali érzelmi szavazó ilyenkor úgy gondolhatja, hogy mindenki ide magyar hírlap, ha a népszabja sajátjait, is képes önként ellenkére állítani. Fideszes médium egy az üzenet könnyen érthető, nem a Fideszes médium millió üzenet nehezen érthető. 3 Orbán Viktor és vezető szerep a Fideszben nagyon okosan megkérdőjelezhetetlen semmi sem történhet az ő engedélyes jóváhagyása nélkül még akkor sem a látszólag különutas politikai véleményeknek lehetünk tanulni, például Lázár János kezdeményezései. Ezzel szemben a szakadozott baloldali ellenzéki pártok a saját soraiban sem képesek egységesen fellépni, mert még egymás is folyamatosan gyűrik. Szanyi kapitány megjegyzést ez miért hogy miért a tengerpart mellő küldi az ultimátumait, Mesterházi a háttérből szervezkedik a párt Molnár Gyula ellen, aki pedig a demokratikus. Koalícióval próbálja kicsit összehátosítani a Magyar Szocialista Párt maradékát. Ilyen egy esetben történhet meg, a Fideszben a személyesen Orbán Viktor így akarja. A Jobbik esetében még működik a pártfegyelem, bár a választói bázis átrendeződése miatt ez később akár változhat, elég csak a vidéki Jobbik szervezetek zugolódására, vagy az Ásotthalmi polgármester öncélú rendelethozásaira gondolnunk negyedik negyedszer. Korlátlan finanszírozás. Orbán Viktor és a Fidesz rendelkezésére áll a magyar költségvetés, a TAO pénzek, az EU-s pályázati pénzek, az MNB tőkéje és, és igény esetén még a magánbankok saját tőkéje is. Gyakorlatilag bármilyen kampánytémát finanszírozhatnak, bármilyen társadalmi és politikai üzenetet közvetíthetnek a választók felé. A civil pénzek elosztásában lélegeztetőgépen tartják a non-profit és a számukra megfelelő szervezeteket finanszírozzák, a nem megfelelőket pedig rendőri és navizsgálatokkal is finanszírozás megvonásával vegzálják a megszűnésig. A most feltűkisített vállalkozók vészesetén a saját pénzükkel fogják támogatni a Fidesz, Ugyanez az MSZP-nél annó korát sem volt elmondható. Ezzel szemben az ellenzék, az éves párt és alapítvány finanszírozás tovább a magánszemélyek által Átutalt minimális összegű adományokon túlmenően, más forrással nem rendelkezik, és az a megmaradt nagyon csekés számú vállalkozás, amelyik nem fél támogatni az ellenzéket, az is csak nagyon óvatosan teszi azt. Az ellenzéknek egyszerűen nincs pénze semmilyen hathatós propagandát folytatni, bár a kérdés itt is az, hogy ha lenne, akkor vajon mire mennének vele? Ötödik, ötödször. Kormány Viktor a pénz és a közös ideológia alapján láncolja magához tanácsadóit és támogatóit, és ők maguk is pontosan tudják. Lehet, hogy lehet az oligarha bármekkora vagy a. Bárhogy a vagyonos és hatalmas, horván ha Viktor Viktorral szemben kezd játszani, akkor azonnal kiesik abból a körből, ahol a pénzek elosztása és a döntések születnek. Lehet ugyan, nem próbálkoz Lehet, ugyan próbálkozni rendőrséggel, ügyességgel, nem ezek mind a Fidesz kezébe vannak, eredménye nem lesz a Fidesz, a hűség tartja össze. Hatodik hatodszor. A Fidesz hűséges szavazói tántoríthatatlanul hisznek Orbán Viktornak, és csinálhat gyakorlatilag bármit, az a másfél két milliónyi törzs szavazója minden körülmények között a rendelkezésére fog állni, amivel már garantálható a parlamenti többség is. Mivel a fidesz szavazók az egységes kormány kapják, ezért számukra nincs más releváns üzenet, csak azt tudják, és ismerik, amit a magyar idők vagy a közszolgálati tévé szállít nekik. Hetedik hetedszer. A magyar ellenzék egészében véve alkalmatlan arra, hogy legyőzze Orbán Viktort. A magyar szocialista párt még mindig nem ismerte fel, hogy az idei és küldetése lejárt, egyszerűen nincs szüksége rá a magyar társadalomnak. Van ugye még néhány százezer nyugdíjas szavazója, alábírást nem fedi az én véleményem, de fontosnak tartottam elolvasni. Van ugye még néhány százezer nyugdíjas szavazója, recsegőröpogó pártszervezete, némi állami bevétele, de a fiatalok a diplomás középosztály nem szavaz már rájuk. Írja a királycsináló politikai blogjában Kis Péter Teodor. Mivel nincs egységes világképük és üzenetük, mármint a magyar szocialista pártnak, nem tudnak már kit megszólítani. Ugyanaz MSZP bejut majd a parlamentbe, ha addig nem oszlik fel, de jelentős erőt nem fog képviselni, és természetesen esélye sem lesz a kormány alakításra. A liberálisak Gáborral nem fognak bejutni a parlamentbe, mint ahogy legutóbb sem jutottak be, ha nincs a roppant sikeres ellenzéki összefogás. Politikájuk és egész létük kudarc a magyarországi liberalizmusnak, és minden magyar liberálisnak és minden ellenzéki számára csak siker lesz a megszűnésük. Az ellenpéről még mindig nem derült ki, hogy milyen politikát folytattak, inkább a Fidesz testvérpártjának tűnnek néha megnyilatkozásaik alapján. Schiffer néha elmegy interjút adni a HVG-be, de normális ellenzéki politikát nem képes összehozni, mivel az egyetlen számba vehető zöld párként működnek ma Magyarországon, véletlenül a minimális küszövet megugorva bejutnak a parlamentbe, biztosan kiváló ellenzéke lesznek Orbán Viktornak. Az együttpárt. <coughs> Egy dolog miatt kerül mostanság a fókuszba, és ez nem más, mint József Péter politikai performansza. József Péter nélkül az együtt nem létezik, és ezt talán Szigetvári Viktor is lassan felismeri, mivel a közelmúltban lemondott az együtt elnöki posztjáról, vagy talán inkább le fog mondani. Ha tippelni kellene, hogy bejutnak-e a parlamentbe, akkor inkább a nemre szavaznánk. Írja a blog szerzője. Pár beszéd, párt, ő gyakorlatilag nem léteznek, szót szóval sem érdemelnek, nem fognak bejutni a következő parlamentbe. Demokratikus koalíció legnagyobb problémája maga Gyurcsány Ferenc, ezt már sok elemzés leírta, de a DK gyakorlatilag azért vállalhatatlan a legtöbb választó számára, mert Gyurcsány Ferenc vezeti. A szavazóbázisát még mindig inkább a nyugdíjasok alkotják, így kérdéses, hogy rájuk építve mennyire fognak bejutni a parlamentbe, leginkább semennyire. A jobbik be fog jutni a parlamentbe, és életlenül a legerősebb ellenzéki erő lesz, ha csak menetközben közben von a Gábor a nagy átrendeződés során nem számolja el magát. A jobbik. Talán csak előre megfontoltan és látszólagosan, kiszorva a szélsőséges magját a pártnak erősen építeni próbál a maradék baloldali érzelmi választói rétegre. Ez ugyan az önkormányzati választások során még működött is, de kérdéses persze, hogy az országos választásokon mennyire fog. És mivel a Jobbik az esetek nagy részében nem kifissel a Fidesztől eltérő politikát, ezért érdemi ellenzéki szerep nem várható tőlük az új országgyűlésben sem. Összefoglalva írja a királycsináló politikai blogjában miért Orbán Viktor nyeri a 2018-as Magyarországgyűlési Választásokat Kis Péter Teodor azt írja Orbán Viktornak nincs potenciális kihívója mindenen rajta tartja a figyelmét magabiztos biztos politikát folytat és ezért száz százalékos bizonyossággal hozni fogja a 2018-as Magyar Parlamenti Választásokat a Fidesznek Mi?